15 септември 2015 Качвам се на шибания транспортно но съм с черни очила и с слушалки на ушите и ги поп седера и мотора хич не се чува. А това е очен хорошо за мен има, народа ме изобщо не ме засяга. Това ми силя си за платеществието, което ме очаква. Неизвестността. Планината неща, тата от другата страна и другите работи автобуса спира и аз с раницата и другите неща се изсипвам навън до автогарата има около километъра махич. Не ми пука нали отивам горе? Е това е една разгрявка. Добирам се до маршрутката и шофьора ме информира, че машината тръгва след половин час чудесно теман за една биричка. Бирата е пред мен, аз я изпивам на малки глътки, а бирата е готи, но нещо ето ме в машината няма места и аз я се намествам на балкона на последната седалка дори, да няма хора аз там си харесвам. До тук добре ма се качва и една леля, която се кордисва до моя милост. А тя отдалеч си смарди на джибри и започва някакъв безкрайен разговор с некой си аз не чувам нищо, ама виждам с периферното си зрение как си отваря джуките. В ушите ми музика аз се радвам на пътя който е прав като канап, магистралата Де. Ама той нещо до мен започна да приближава в моята територия. По едно време главата и падна върху моето рамо. Един талчак от моя лакет в нея я събужда и тя сумти като пръсе. Опитва се да стане, но, но опита не е сполучлив. Мисля си, ако е някоя девочка вочка, хороша, я аз щях да я гушна и може би да я оставя да спи в скута, мой но това хъркащо. И сумтящо чудовище. Както и дай машината е спряла и аз слизам и се отправям към гишето да питам дали има транспорт за мен. Няма очаквано може да се стигне до там на автостоп. Подготвен съм и запрашвам към близката хижа. На около километъра от града настанявам се стаята ескенев душ. Много добре има бира наливна. ливна. Поръчката е изпълнена пред мене, бирата и е една купчина, домати, краставици, чушки и сирене и отгоре една самотна маслинка, лапа ми пие като змей злодеи. Повтарям без салатата и на душата става едно такова харашо и е музичката. Моята ден народа зяпа поредния биг брадър по едно време, бирата е завършила и аз се понсям навън, с едно фенерче. А там е тъмно като катран вдигам очи и горе звездите блещукат ли блещукат все едно си у планетариум, близко са още малко и ще ги хванеш, и много такова с нещо, в цивилизацията не се вижда. Планът ми беше да тръгна, ама плановете са за това да се сменят и азе сутринта потеглих по пътечката зад хижата... В мешката е храна бира и една колонка крача и се радвам на природата пред мен над мен, около мен на душата е леко и аз се понасям в неизвестността. Крача и не ми пука заставащото в света тук в планината си само ти и мислите ти дори и прогнозата за времето не те интересува, е като великво нема да те спре и крачиш, крачиш. Билото е пред погледа ми поляни, крави, коне красота, самотни къштурки с натежали дървета с ябълки, круши и други неща, лапам плодове и зеленчуки се спускам в дерето, пътеката е приятна за маршировка и пред мен е гората. Вървя и си мисля разни неща как зад близкото дърво ще изкочи някои гномче и други и срещам една туристка, която отива на друга хижина ливна на табира, е свършила ама има друга, наливам в чаша тънкостенна и отпивам голяя яма глътка. Повтаря музиката е хубава и е приятно как да не си вземеш още една бира и е станаха повече ама нали за това съм тук тъй да разпусна, разбираш ли. Сутрина отивам до машината за пари и изтеглям малко фина си утринта е приятна. Влизам в едно заведение и закусвам нещо си има и бира пътя е лек и не усещам раницата. От време на време вдигам палец за автостопа, мая с лъскавите коли ме отминават като пътен знак. Слушалките са на ушите ми, музиката тресе всичко в мен юмора, не усещам спира стара кола и аз съм вътре. Откарваме на около 2-3 км и това е нещо, благодаря и се понасям по пътя след време друга кола спира, вътре се оказва един. Хижар отивам на неговата хижа пак незапланирано хижата е скромна, хижа. хижар споменава, че Дизела минавал през хижата му. Аз си спомням, че той Дизела де бяга по планините пред хижата се боричкат две кученца и като ме видяха ми се зарадваха и аз им се израдвах и те нападнаха джапанката ми присъедини се и едно коте веселба. Хижарката бе изготвила и аз хапнах и пинах неколко бирички. Появи се и Дизела и раздаде снимки с автограф и разходих се изоколо носта и една куче се лепна за мен. Първо го помислих за лисица, ама то на няколко пъти и тръгна след мен. Върви Алиско весело по тичка и размахва опашле. Ръмжене. Отдолу лети мотор после още няколко подскачаха като бълхи един кара даже на задна гума аз им се кефя и весело крещя билото е пред мен и една красива панорама виждат се и три водоема куча и е след мен горе има и тръбунконе.